Eksjö tingsrätt 29 mars 2023. Två förklarar hur Tove i Vetlanda dog. Deras historia går isär. Vem är det som ljuger? Hon beskriver ju din roll i det här på ett helt annat sätt än vad du gör. Och nu, för första gången, berättar förhörsledarna om hur det gick till- när 20-åringen och 18-åringen till slut efter flera månaders nekanden började berätta. Men när vi satt där och hon började prata om detta Man blir så fokuserad på det man ska göra Och det vi får höra Det blev ju så viktigt att lyssna på vad hon hade att berätta Petri Krim om Tove-rättegången och förhörsledarna som fick dem misstänkta att prata Jag heter Mariela Quintana Malin Och jag heter Linus Lindahl Då yrkar jag ansvar för, enligt punkten 1, mord. och har den 16 oktober 2022 på i Vetlanda i Vetlanda kommun. Gemensamt och i samförstånd uppsåt igen beröva Tove livet genom kvävning. Ja, så här lät det när åklagaren Adam Rullman inledde rättegången om mordet på Tove i Vetlanda. Ja, det här fallet har ju varit mycket uppmärksammat sedan Tove försvann efter en utekväll natten till den 16 oktober 2022. Och intresset har ju varit stort under rättegången också. Du Linus, du var ju på plats där. Hur märktes det här intresset? Ja, men man slogs av det varje dag när man kom till tingsrätten för att vara långa köer och... En av dagarna då hade folk varit där och köat från halv fem på morgonen för att få en liten röd biljett som var ett tecken på att man fått en plats i en av de två salarna då som man kunde sitta i. Och det fanns bara 24 platser för allmänheten och framförallt så var det många tjejer i samma ålder som Tove och de två misstänkta kvinnorna som var där. Okej, men det var ju mycket media på plats också. Ja, precis. Och det var ju mer intresse för vissa medierepresentanter mer än andra. Till exempel Leif GVP som var ju där för tv 4 räkning. Och eh, flera av de här unga personerna som var på plats för att se rättegången, de tog ju selfies med GV Och det är bara en sån sak jag att den här inramningen var lite annorlunda. Men hur var det inne där i salen då? Ja men tingsrätt är ju en liten tingsrätt i sal 1 där de misstänkta satt och också Toves anhöriga satt ju mitt emot. Där kom ju alla väldigt nära varandra och det blev väldigt känslosamt vilket man ju förstår. Det var ju få platser på åhöra raderna också, få platser för press så allt kom väldigt nära som sagt. Och det märks ju inte minst under förhören med de misstänkta. De är ostraffade sedan tidigare. Jag aldrig varit i de här sammanhangen och det har ju inte heller ett Toves anhöriga varit. Så att, eh, det var väldigt känslosamt hela veckan. Mm, vi kommer ju gå igenom mer om vad det var som hände där i tingsrätten där då en 20-åring som vi kommer kalla för Jennifer och en 18-åring som vi kommer kalla för Matilda hade åtalats misstänkta för att ha mördat Tove och för grovt gravfridsbrott eftersom kroppen ju flyttades efteråt till skogen och eldades. Ja, vi har ju berättat kort om åtalet tidigare här i Petrik, krim men nu vet vi ju mycket mer. Så vi ska gå igenom fallet igen med hjälp av polisens utredningsledare- de misstänktas förklaringar under rättegången- och för första gången berättar förhörsledarna om vägen från det- att Jennifer och Matilda nekade till alla anklagelser- till att de började berätta sina versioner om vad som hänt. Två versioner som skiljer sig åt. Vi lägger känna vänner- Sommaren 2020 och då blev vi ju väldigt bra vänner väldigt snabbt, jag och Tobbe. Det här är 20-åriga Jennifer som berättar hur hon lärde känna Tove sommaren 2020. Och sen var vi väldigt bra vänner och kunde umgås både privat och sen så in gick vi i samma gäng som... Ja, mix helg. Jag i varje helg och Tove var med oftast. Det blev en del konflikter. Men jag skulle nog mer kalla det för safs. Jennifer och Tove umgås intensivt. Och det är också den bilden vi får när vi läser förhören med personer som har känt dem. I samma gäng finns Toves syster och Toves pojkvän. Jennifer tycker att Tove blir för full ibland på fester och blir irriterad över det. Men de brukar prata om det och idag ser Jennifer många av de här bråken som omogna. Men sen skulle Sommaren 2021 till exempel så hade vi väldigt kul ihop att vara stort gäng som mix nästan eh, till varje dag. Och då var det en stålande sommar. Jennifer kommer från Vetlanda trakten. Hon har mycket vänner, gillar att festa, rida och lyssna på musik. Tove, hon är en fotbollstjej som tränar mycket och också gillar att festa. Och det är mycket genom fest och häng i samma gäng som de umgås. Hösten 2021 flyttar Tove och hennes syster till Linköping för att plugga och enligt Jennifer rinner deras vänskap då ut i sanden men trots att de bor på olika orter så fortsätter de här bråken och exakt vad det handlar om det är faktiskt lite oklart men i flera fall så handlar det om relationer på olika sätt. Och att det finns en konflikt mellan Jennifer och Tove, ja det vittnar flera vänner och personer i deras närhet om i polisförhör. Jennifer själv hon tonar ner det här under rättegången. Men när åklagaren Adam Rullman har sin sak sakframställan så citerar han en låt som polisen hittat i Jennifers dator. Som hon skrivit själv och den här låten är riktad mot Tove och hennes syster och det är minst sagt en disslåt. Åklagaren Adam Rullman läser inledningsraderna i den här låten. Att träffa er var som att få pesten tusen gånger om. Att ni gör och säger allt utan en rimlig förklaring märkte man så småningom. Och den fortsätter med betydligt hårdare ord. Som att det går inte att lita på de här och att de försöker vända folk mot andra. Och så här slutar låten. gör nu bara en tjänst världen och försvinner från dess yta. För mitt tålamod har sedan länge börjat att tryta. Och när Jennifer själv ska förklara låttexten säger hon så här. Ja, det, det är inte så allvarligt som det ser ut att vara. Eh, jag skriver igen låttexter, har alltid gjort om alla möjliga personer och händelser. Och det här var också en sån text som jag tyckte var lite rolig för att den rimmade. Eh, jag tror att jag skriver ihop den på en jobbrass, liksom på... Tio minuter och sådär. Jennifer säger att hon skriver väldigt mycket, bland annat mängder av låtar. Och att det kan vara den här typen av text, det är inget konstigt för henne. Och förutom den här låten med rappinslag så pekar åklagaren på flera andra anledningar till varför han tror att den här konflikten eskalerar till en nivå där Jennifer medvetet velat skada Tove. Adam Rullman igen. Var i den här konflikten eh, består i eh, har varit svårt att få grepp om. Eh, jag påstår i vart fall att det finns omständigheter som, som tyder på att eh, under en, en längre tid har umgåtts med eh, tankar om att eh, skada eller till och med döda Tove, vilket jag nu närmare ska gå in på. Det här handlar till exempel om en brand i huset som Tove och hennes syster bor i under en period. Brandskador hittas på fasaden i januari 2022 och det är en brand som har startat men inte fått fart. Och i samband med utredningen om mordet på Tove så har Jennifer också åtalats för skadegörelse och det är för att hon är misstänkt för att starta den här branden då. Och Jennifer har också gjort flera googlingar som åklagaren använder i bevisningen mot henne som exempel på att hon skulle vilja Tove illa. Och det är till exempel det här, bästa hämnden, bästa hämnden på en narcissist, bästa hämnden på en exvän, mörda någon diskret. Men också, hur kan man smidigt bränna in någon? Och Jennifers förklaring till de här googlingarna leder faktiskt till en av landets mest kända författare, Camilla Leckberg och hennes Fjällbacka-serie. Jag googlar ju väldigt mycket som har med just eh, de böckerna jag läser och sådär saker som har med det att göra. Och just som vi var inne på år så läste jag ju eh, de här fjällbacka och... När jag går tillbaka och sett vilken tid jag har googlat den här googlingarna så kommer jag ihåg att vid den här tiden då eh, så läste jag en av de här fjällbacka eh, böckerna som handlar just om det att eh, gärningspersonen i boken, vem är någon inne och så vidare. Och som läsare så går det ut på att man ska försöka lista ut vem eh, gärningspersonen är. Så att, då har det har googlat i samma med det. Det här är en förklaring som Jennifer inte har lämnat i polisförhör utan det är först under rättegången som det här kommer upp. Och det är faktiskt så att Camilla Leckberg själv har kommenterat det här på sina sociala medier och skrivit att det är bizarrt. Och under 2020 så börjar Jennifer inte bara umgås med Tove utan också med Matilda som vi valt att kalla henne. Matilda själv är inte och har aldrig varit nära vän med Tove. Jennifer och Matilda de träffas genom en gemensam kompis. Båda gillar att festa och ha kul ihop. Jennifer beskriver sig själv som extrovert och Matilda som den introverta i deras relation. De umgås väldigt intensivt och hänger mycket hos varandra. Och de beskriver varandra som varandras bästa vän. Och de har aldrig haft en så bra kompis innan. Tove tar sedan ett uppehåll från läkarstudierna i Linköping och flyttar tillbaka till Vetlanda efter sommaren. När sedan Tove, Jennifer och Matilda springer på varandra på nattklubben Nöjet den 16 oktober så har de inte setts på flera månader. Mm. Under rättegången berättar Toves pojkvän om den där kvällen när Tove försvann. De var hemma med hunden och satt och spelade tv-spel. Men Tove blir sugen på att gå ut medan pojkvännen vill stanna hemma. Och när hon får reda på att pojkvännens kompisar ska till nattklubben Nöjet bestämmer hon sig för att följa med. Tove gör sig snabbt i ordning och går ut genom dörren. I en annan lägenhet i Vetlanda pågår en förfest. Det är Jennifer, Matilda och några andra kompisar som förfestar innan de ska gå till nöjet. Den här helgen i oktober har Jennifer och Matilda haft fullt upp kan man säga. Jennifer plockar upp Matilda med bilen på fredagen efter skolan och körde från Vetlanda till Göteborg. En bilresa på ungefär två och en halv tre timmar. De fästar hela natten, sover några timmar i bilen och åker hem på lördagen. De byter om, Matilda är trött, sliten, äter ingenting och hon går sen på förfest hemma hos Jennifer. De ska ut igen. Tove är alltså på väg till klubben Nöjet med två killkompisar. Och dit ska också Jennifer och Matilda och deras kompisar. Men det är först i slutet av kvällen som de tre träffas, berättar Jennifer. Precis strax innan skulle stängas, så när jag hade gått och att vara jackor så hade vi satt oss i ett bås eller liksom på, på nöjet. Ehm, bara e, Tove kommer fram då e, från ingenstans egentligen. Ehm, och så sätter hon sig på och rullar mig och e, frågar e, mig hur det känns att vara sämst i hela världen. Bara vill jag bli helt e, Förvånad och chockad över att hon ens plötsligt dök upp och att hon sa som hon sa. Och nu blir det bråk med knuffar och slag enligt Jennifer och Matilda. Jennifer pratar med en vakt och en polis men tycker inte att hon blir tagen på allvar. Hon vill anmäla Tove efter de här slagen men polisen råder henne att vänta till dagen efter och tänka igenom det ett varv till. Nöjet stänger men Jennifer är inte klar med Tove. Då... Så dök tanken upp att eh, vi kunde vänta på Tove och eh, fråga om hon ville följa med en bit bort. Och eh, tänkte att vi skulle slå henne tillbaka. Och sen eh, ja, bara gå därifrån liksom. Så du fick en tanke att vänta på Tove och be följa med för att ge igen för detta då kan man säga så? Ja. På vilket sätt hade du tänkt att det skulle gå till då? Vi pratade inte så mycket om det utan det var en hastig tanke som dök upp att eftersom hon slog mig så, så tänkte jag bara att då slog vi henne tillbaka och sen ringde jag med, med i liksom. Jennifer föreslår då att de ska gå hem till hennes lägenhet och reda ut det här bråket. Strax innan de går upp till Jennifers lägenhet pratar Tove med sin pojkvän i telefon. Hon har tidigare smsat honom om att Jennifer slagit henne och nu berättar hon om bråket. Pojkvännen säger att han försökte få Tove att inte följa med hem till Jennifer. Under rättegången säger han för att det bara blir bråk och det tyckte han inte att hon skulle ta. Tove anmäls försvunnen senare samma dag, söndagen den 16 oktober. Missing People har idag fullt upp med att få ihop tre insatsledare till det fortsatta sökandet- efter den 21-åriga kvinna som är försvunnen i Vetlanda. Missing People drar igång sökinsatser som hundratals personer ansluter sig till- och Toves försvinnande får mycket stor uppmärksamhet. Hon har troligtvis varit försvunnen sedan natten mot söndagen- och Missing People kallas in för att leta igår- Tidigt på morgonen har Toves pojkvän hört av sig till både Jennifer och Matilda. Han pratar också med Jennifer i telefon och skriver med henne. Han vet ju att Tove följde med dem hem till Jennifer- men både Jennifer och Matilda säger att Tove lämnat lägenheten under natten. Och så här skriver Jennifer till Toves pojkvän morgonen efter. Jag hoppas och tror att Tove snart är tillbaka. Men nu är en tuff tid för anhöriga- jag vet att vi inte pratar så mycket längre men detta är en bizarr situation ingen ska behöva hamna i. Och finns det något jag kan göra för dig så säg till hjärta. Jag försöker vara polisen så behjälplig jag bara kan och jag skickar stöd till dig och familjen följt av fem hjärteemojis. Det vi vet och det som alla inblandare nu är överens om är att Tove dör där inne i Jennifers lägenhet och att hennes kropp hittas i ett skogsområde drygt två veckor senare. Vi vet ju också att misstankarna mot Jennifer och Matilda blir så pass starka att de senare åtalas och nu har hört sig en rättegång om misstanken om att ha mördat Tove. Men vägen till att höra sig i en rättegång är ju lång. Och bland det viktigaste i en utredning är ju förhören som hålls med de misstänkta. Det är den här situationen, öga mot öga med förhörsledarna, som saker och ting kan förändras, avgöras, erkännande komma eller lögner blottas. Och nu, för första gången, berättar nu förhörsledarna Gunilla Karlsson och Lennart Ingvarsson om hur det varit att arbeta med den här utredningen. Före den här dagen, den 15-16 oktober, tror jag ingen överhuvudtaget kunde tänka sig att någonting sånt här skulle kunna hända i deras värld. Överhuvudtaget, Jag tror att det är en fullständig överraskning för alla runt dem. Det här är Gunilla Karlsson. Hon har jobbat många år inom polisen och är en av förhörsledarna i den här utredningen. Hon och hennes kollega Lennart Ingvarsson är alltså de som kommer hålla flest förhör med Jennifer och Matilda. Och det här är ju som sagt första gången som de berättar om de här förhören i media och de vill också påminna om att Jennifer och Matilda är ju inte dömda än. Samma dag som Tove anmäls försvunnen så sitter Jennifer och Matilda i en bil vid naturreservatet Illhargen. De sitter där flera timmar för att prata igenom det som har hänt under natten och vad de ska säga till polisen. Under tiden de sitter där kommer polisen i kontakt med Jennifer och Matilda och de hörs som vittnen. På kvällen görs det också en husransakan i Jennifers lägenhet. På måndagsmorgonen, alltså dagen efter, så går 20-åringen Jennifer till sitt jobb och 18-åriga Matilda går till gymnasiet. Men båda hämtas sen av polis och de blir anhållna misstänkta för Toves försvinnande, polisens utredningsledare Johan Ekström. Dels var det tidigt uppgift om att sista platsen Tove var på var i 20-åringens lägenhet den aktuella natten då. Och sen när man väl hörde dem så var det ju inte samstämmiga uppgifter mellan 20-åringen och 18-åringen om den här kvällen riktigt. Så det var väl det som gjorde att man fick upp intresset för dem mer. Förhörsledaren Gunilla Karlsson är med vid första förhören när Jennifer och Matilda blir anhållna misstänkta för människorov. Jag tror att de blir väldigt förvånade först och när de sen får sitta in i cellen i arresten då blir de ledsna. Och min minnesbild är att det är 20-åringen som reagerar först och blir väldigt ledsen. Men i ett lite senare skede så är 18-åringen också jätteledsen. Både Jennifer och Matilda ger samma bild i det här läget. Att de har gått hem till Jennifer efter den här utekvällen och att Tove senare har lämnat lägenheten. Matilda har ramlat runt och spytt i badrummet eftersom hon mått så dåligt på fyllan och det är de här dunsarna som får en granne en våning ner att reagera och han ringer också på hos Jennifer. Det är ingen som öppnar men grannen möter sen Jennifer när hon går ner i trapphuset och hon säger att hon ska köra till McDonalds och köpa mat för att hennes kompis må så dåligt. Grannen tycker inte att det är så lämpligt då- utan han erbjuder sig att köra henne dit och tillbaka- vilket han också gör. Och efter turen till McDonalds- så ska Jennifer ha kört hem Matilda till sig. Men bara någon dag efter det där första förhöret- så konfronteras Jennifer med uppgifter om att Toves telefon- kopplat upp mot McDonalds samma tid som hennes- och att Toves telefon sen kopplat upp vid Jennifers adress. Hon säger att det inte är möjligt- Eftersom Tova har ju gått därifrån och hon hade ju förstås sin telefon med sig när hon gick så att hon är väl mer eller mindre av uppfattning att det är inte är möjligt. Förhörsledarna förklarar för Jennifer att de kan få ut en hel del information ur hennes telefon och frågar vad mer de kommer att hitta i den. Och då säger Jennifer att hon och Matilda har tagit en biltur på natten efter McDonalds alltså för att äta en haschkaka. Ja, jag tänker att hon förstod att vi skulle hitta den informationen i hennes telefon och då fann hon att det var lika bra att berätta det att de hade varit ute och åkt. Och den här historien ska ju senare visa sig inte stämma. Efter att Jennifer och Matilda häktats kommer förhörsledaren Lennart Ingvarsson in i utredningen. Han har lång erfarenhet som polis och förhörsledare och för honom sticker de misstänkta ut. Ja, det är klart det har ju varit en, en ovanlig situation på det sättet. Det är ju inte de, det är inte de här människorna vi brukar möta i den här typen av brott. Det, det är ju väldigt unikt på det sättet. Två unga tjejer som sitter häktade för, ja, inledningsvis då människor. Så visst var det speciellt, det var det. Parallellt med förhören fortsätter polisen och allmänheten att leta efter Tove. Och polisen jobbar med att ta sig in i de misstänktas telefoner. Utredningsledaren Johan Ekström minns hur det gick till när de hittade koordinater i Jennifers telefon. Koordinater som gjorde att man till slut efter 17 dagar hittade Tove i ett skogsområde. Det var ju en stor utmaning fram till dess. Det var ju att, att hitta Tove helt enkelt. Vill vill minnas att det är den första november på kvällen- som de knäcker dem. Och på morgonen, dagen efter den 2 november, så får hundförarna med koordinaterna och ge sig ut och söker i det området helt enkelt. Och det är då man påträffar henne. Tove påträffas ungefär 10 meter från koordinaterna. Det stämmer som bra. Under onsdags onsdagseftermiddagen hittades en avliden person- i Vetlanda trakten, meddelar polisen. Med anledning av det håller polisen en press. Kroppen och kläderna är brända. Här finns rester av ett lakan och sopsäckar- och en smältförpackning av kemisk bensin. Och det är samma sorts bensinförpackning- som Jennifer har köpt på Dollarstore förmiddagen efter försvinnandet. Och i telefonuppkopplingarna- kan polisen också se att hon återvänt till fintplatsen efter att hon handlat på Dollarstor? Nu blir Jennifer och Matilda misstänkta för mord. Och det är Lennart Ingvarsson som berättar för om att polisen hittat Tove död i skogsområdet. Vad ska man säga? Det var ju. Det var egentligen ingen större reaktion. Och det börjar nu dyka upp fler och fler omständigheter som polisen tycker pekar på att Jennifer och Matilda inte berättar sanningen i förhör. Från början så redan vid det förhöret när vi delgav att Tove var anträffad så, så var det ju utifrån informationen vi hade hittat i 20-åringens telefon. Och det är vi ju tydliga med. Att det är just Tove vi har hittat Tove. Men... Trots det så tog det ju lång tid innan vi fick dem till att börja berätta. Men Jennifer fortsätter neka till att hon skulle ha varit i skogen där poliserna hittat Toves kropp- trots att hennes mobil varit uppkopplad i området i 25 minuter under natten då Tove försvann. Matilda, alltså 18-åringen, fortsätter neka till att hon varit med i bilen när Toves kropp kördes dit- och det visar sig att hennes telefon faktiskt också varit kvar i Jennifers lägenhet under natten. En av flera anledningar till att fallet blivit så uppmärksammat är för att det är två unga ostraffade tjejer som är misstänkta för mord på en kompis. Och det här är också annorlunda för de rutinerade poliserna Lennart Ingvarsson och Gunilla Karlsson. Vi kände väl ganska tidigt i de här förhören att det, det handlar om att skapa ett förtroende mellan oss som förhörsledare och förhörspersonerna i fråga. Och vi har lagt väldigt mycket energi på att just skapa förtroende. Nej, vi har ju hanterat allt, allting kring de här tjejerna med besök från anhöriga och kontakt med anhöriga. och eh, I mean, Det gäller ju att hålla en, Ha ett sätt som, som, som att man inte är deras fiende. Och, kan det så. och något som blir tydligt när man läser förhören är att förhörsledarna trycker mycket på att det finns gott om bevisning mot Matilda och Jennifer. De uppmanar dem att berätta, att börja tänka på påföljder, alltså straff. Men också på möjligheten till strafflindring om man ger uppgifter som kan vara till hjälp i utredningen. Gunilla Karlsson minns ett av förhören med Matilda- där de lade mycket fokus på att prata om Mathildas liv och hur hon mådde. Och inte så mycket på själva utredningen och misstankarna. Vi pratade faktiskt mycket om henne. Frågade henne om vem hon var eller vem hon är. Jag skulle säga att vi intresserade oss för vem 18-åringen var som person. Vi pratade om skola, vi pratade om familjen, vi pratade om kompisar- Ja, saker som handlade om henne. Vi pratade också i det och kom in på hennes relation till 20-åringen. Och vi upplevde, skulle jag säga, att hon började fundera på sin egen situation och sitt eget liv. Och i förhöret efter det här lossnade för polisen- den andra december, alltså drygt en och en halv månad efter Toves försvinnande, ger Matilda till slut en version av händelseförloppet. Hon och Jennifer har åkt till skogen med Toves kropp. Men när vi satt där och hon började prata om detta, man blir så fokuserad på det man ska göra och det vi får höra. Eh, att det nästan är svårt att sätta ord på vad man själv upplever. Eh, det blev ju så viktigt att lyssna på vad hon hade att berätta. Men Matilda nekar till att hon dödat Tove. Matildas advokat, Mikael Svegfors, berättar varför det dröjde så länge innan hon berättade. Hon har på ett tydligt sätt tidigare förklarat att när hon ställs inför... Eh, väldigt traumatiska eller jobbiga situationer så, eh, så förtränger hon det som har hänt. Och, och det finns mycket som talar för att det är precis det eh, som har hänt i det här fallet. Jennifer konfronteras såklart med Matildas uppgifter om Toves kropp. Hon fortsätter att neka trots att Matilda berättat om att de tagit Tove till skogsområdet. Men dagen före nyårsafton 2022 gör Jennifer en hel omvändning. Vi hade ju planerat förhör. Eh, men det började med att eh, ordet lämnades egentligen helt över till 20-åringen. Eftersom hon hade någonting som hon ville prata om. Och i det förhöret så berättade hon det som hon sen har hållit fast vid. Och som är det som hon i princip har lämnat... Eh, –i förhandling i tingsrätten också. Nu berättar Jennifer att hon och Tove börjat bråka i hennes badrum– –att Tove faller till marken och att Tove först tar ett strypgrepp om Jennifers hals– –och att hon då svarar med att ta ett lättare stryptag om Toves hals. Efter det dör Tove och Jennifer säger att Matilda var med i badrummet– –och höll fast Toves händer. Under månaderna sedan Tove försvann har polisen på Höglandet jobbat hårt för att hitta bevis och kunna koppla de misstänkta till Toves försvinnande. Även om Jennifer och Matildas versioner går isär så ger de ändå förklaringar till vad som hänt. Det blir ett kvitto på att polisen varit rätt ute menar utredningsledaren Johan Ekström. Vi har ju slitit hårt med försbiten. under en period och de har ju Byggt för troendeskapet en relation med de här tjejerna och lyssnat på dem. Och sen kommer genombrotten och absolut blir det ju en, det en lättnad också. Under början av 2023 går utredningen mot sitt slut. Oblutionsrapporten kommer i slutet av februari och visar att Tove dött av kvävning genom strypning. I mitten av mars åtalas 20-åriga Jennifer och 18-åriga Matilda för mord och grovt gravfridsbrott. Om det i Pet Morgon ett uppmärksammat fall där åtal nu har kommit. Det handlar om mordet på en 21-årig kvinna i Vetlanda som försvann efter en utekväll i oktober förra året och senare hittades död i ett skogsparti utanför den lilla staden i november. Fem månader efter den där festkvällen på nöjet hörs 18-åriga Matilda och 20-åriga Jennifer i rätten. Åhörare hade köats sen halv fem på morgonen för att få en plats. Medieuppbådet är enormt. Ja och där inne i sal 1 i Eksjö tingsrätt så sitter Jennifer och Matilda med sina försvarsadvokater mellan sig vid salens högra sida. Nära sig så har Jennifer och Matilda tre kriminalvårdare och på den första åhöraraden raden vid dem så sitter deras anhöriga. Och mitt emot dem alltså på vänster sida i salen så sitter åklagaren, målsägarna beträderna och Toves anhöriga. Linus, innan vi går in på förhören. Du var ju där hela veckan. Kan du ge en bild av hur det var där inne? Ja, men som vi var inne på innan så blev det väldigt känslosamt eh, direkt. Från det att åklagaren läste upp gärningsbeskrivningen, alltså vad Jennifer och Matilda var misstänkta för, då var det svårt att hålla tårna borta både för de misstänkta men också för Tove's anhöriga. Vilket intryck av Matilda och Jennifer? Då? Ja, men vi satt ganska nära dem. Det är en liten sal så att man var inte många meter ifrån dem och man kan väl säga att Jennifer som är den äldre av dem, hon hängde med fokuserat, följde det åklagaren sa och vittnesförhören och det är klart att hon var väldigt berörd under sitt förhör så grät hon ju vid flera tillfällen men hon, hon höll ihop det och kom alltid tillbaka till, till en historia och när det kom till den yngre av dem Matilda så var det ju samma där, hon fick verkligen kämpa sig genom sitt förhör hon grät och hade märkbart jobbigt att sätta ord på det hon hade sett och sin version så vid ett tillfälle fick man faktiskt bryta för tidig lunch men hon kunde fortsätta sitt förhör sen efteråt och när åklagaren, eller Jennifer, sa sånt som hon själv inte har erkänt? Ja, men en skillnad som man märkte var att under Matildas förhör- då, då reagerade inte Jennifer så mycket utan hon lyssnade noga på vad som sades. Men när Jennifer gav sin version om händelseförloppet- hon menar ju till exempel att Matilda höll fast Toves händer. Och vid den typen av uppgifter där de har sagt olika i förhör- då skaka Matilda på huvudet och lyfter på ögonbrynen och sådär. Och var tydlig med att hon inte höll med om den versionen som gavs. Och vi kan ju höra på vad Matildas advokat Mikael Svegfors säger. Hon har varit oerhört nervös och orolig inför att sitta i samma rum som 20-åringen. Hon beskriver att det är frustrerande naturligtvis. Därför att hon har ju sin bild av vad det är som har hänt och eh, det är inte mycket som stämmer med verkligheten när hon lyssnar på vad 20-åringen säger. Åklagaren Adam Rullman menar ju att Jennifer och Matilda har dödat Tove tillsammans, att Matilda hållit hennes armar medan Jennifer strypt Tove och det här var också Jennifers version. Skulle Tove gå ut och då blir eh, det som att hon knuffar in mig i väggen och då så, äh, <skratt> fäller jag Tove till golvet. Då så sparkar jag Tove mot mig. Och Då sätter jag mig på Tove. Jennifer säger sen att Tove får till någon slags spark i väggen- så att de ändrar position. Tove ska ha sagt, vad fan håller ni på med- och sen tar hon, enligt Jennifer, ett stryptag på Jennifer som svarar med att fråga vad Tova håller på med. Och, eh... säger du? Ja, det. Han håller på mig själv och, sätter eh, Jag sätter mina ämnen kring Toves hals. Ehm... Jag dricker till. Och då, eh, då gick Tove till och Så släpper jag och ställer mig på knä kan man säga. Och sen så sätter jag mig bredvid Tove. Där så stänger liksom min hjärna av. Jag fattar liksom inte vad som händer. Jennifer förstår snart att Tove är död. Men hon vet inte hur hon ska hantera den här situationen. Någonstans så förstod man liksom att eh, det var en aldrig person i min lägenhet. Och eh, det var det bara som att, det, ja, man jag, jag kunde inte tänka mig att jag kan inte ha en, en död person i min lägenhet. Hon måste liksom, hon måste liksom bort. Eh, så då dök tanken det vi bara att jag liksom måste bära ut Tove då. Hon säger ju inte det just här, men Jennifer menar ju att Matilda är med hela tiden i badrummet och håller fast Toves händer mot marken när Jennifer tar det här stryptaget. Och det är ju som sagt här som deras versioner går isär. Ja, för Matilda säger ju att hon inte alls var med i badrummet när Tove dog. Matildas advokat Mikael Svegfors. Hon har mått utomordentligt ordentligt dåligt. Vi har träffats egentligen mycket, mycket mer än vad som skulle vara normalt för att hon skulle orka med och ta sig hela vägen fram till det vi är idag. Så det har varit tufft. Vi har ju varit inne lite på Matildas version av vad som händer när de kommer till lägenheten. Hon säger att hon lägger sig i Jennifers säng och att Tove och Jennifer sätter sig i köket. Matilda ska också berättat för dem båda att hon mår dåligt och att hon sänger och lägger sig igen. Matilda säger att hon vaknar flera gånger under natten och går upp på toaletten. Första gången så sitter Tove och Jennifer kvar i köket. Andra gången hon vaknar så möter hon Jennifer som säger att hon ska till McDonalds och frågar om Matilda vill ha något. Jennifer åker iväg med grannen. Matilda går på toaletten och går och lägger sig igen. Men då är inte Tove där, säger hon. Nästa gång hon vaknar är det Jennifer som väcker henne och säger att hon behöver hjälp. Matilda går upp och ser Tove ligga inlindad i ett lakan. Och det här var ju ett av de tillfällena när det blev väldigt tufft för henne att återge vad hon hade sett. Jag blev helt chockad. Och... Alltså jag, jag fryser till. Sen beskriver de båda händelseförloppet som att de bär ut Toves kropp till Jennifers bil och de åker sen till skogsområdet där Toves kropp dumpas. Åklagaren frågar Matilda varför hon hjälpte Jennifer med att bära ut Toves kropp. Nej jag, jag jag, men jag vågar inte säga emot Matilda säger att hon inte ställer några frågor om vad som har hänt med Tove. Det får de veta först dagen efter. Då pratar de också om vad de ska säga till polisen. Både Jennifer och Matilda får frågor om varför de inte ringde till SOS-alarm när Tove var död. Jennifer säger att hon inte tänkte rationellt och Matilda säger att hon var rädd. Åklagaren Adam Rullman ställer flera frågor till Matilda med tanke på att hon ger en annan bild av vad som har hänt än vad Jennifer gör. Hon beskriver ju din roll i det här på ett helt annat sätt än vad du gör. Mm. Hon säger ju inte att du har sovit utan att, att du är med inne på, på badrummet när det här händer. Ja. Va, vad tänker du kring det? Alltså jag tänker väl... Att det alltså någon form av hämnd för att jag liksom att jag eh, berättade eh, i förhör då, vad som hände. Att hon vill hitta på att du är med för att hämnas på dig för detta? Ja. Vad skulle hon vinna på det? så alltså det, jag vet inte. Ja, det här är ju den stora frågan. Vad tingsrätten kommer göra för bedömning. Frågan är om Matilda var med i badrummet när Tove dog som åklagaren och Jennifer menar. Och det enda beviset på det är ju faktiskt Jennifers version. Och frågan är å andra sidan hur trovärdig Matildas version är om att hon sov igenom allt. Vi har ju varit inne på det här förut att det är ovanligt att kvinnor dödar. Det är ju bara 10% ungefär av det dödliga våldet som kvinnor står för, visar forskning. Jenny Jorston är doktor i psykologi och har forskat om kvinnor som begår dödligt våld. När hon kollar på Tovefallet så tycker hon att Jennifers och Matildas relation verkar ojämlik. Som att 20-åriga Jennifer styr och 18-åriga Matilda följer. Och det kan vara därför som det dröjer länge innan Matilda börjar berätta sin version, tänker Jenny Orstone. Ja, Det som framgår är ju att 18-åringen faktiskt till och med verkar rädd för 20-åringen. Så att hon har ju då också, så att säga blivit häktad och suttit väldigt mycket säkert ensam eh, med den eh, tron att de har en överenskommelse och det kommer hon så att säga rätta sig efter. Så att eh, hon har ju ett, det är ett ojämlikt maktförhållande mellan 20-åringen och 18-åringen där 18-åringen följer mer vad 20-åringen säger. Och förutom att det är ovanligt med kvinnor som begår så grova brott så tycker forskaren Jenny Jorstan att det finns fler saker som sticker ut med tove Som att det är två unga kvinnor som misstänks utföra det tillsammans. De här personerna är väldigt unga. Det är personer som har varit duktiga i skolan. De har ingen tidigare belastning. Och de kommer också att hantera den här kroppen efter och flytta den och också skända kroppen på olika sätt. Så att det finns många eh, komponenter som gör att det blir helt unikt. Kvinnors dödliga våld brukar framförallt riktas mot en partner eller någon de känner inom hemmets väggar. Så egentligen sticker inte det ut i Tovefallet, Men just vad Matilda och Jennifer misstänks göra efter att Tove dött, det är mer män som brukar agera på det sättet. Jenny Orrstone igen. Nej, hela hanteringen av kroppen- och hela beteendet efter eh, det, det här har skett- är ju något som också avviker. Normalt brukar ju kvinnor- i alla fall i ganska stor utsträckning- larma själva, ambulans eller polis. Eh, I det här fallet så har man då absolut inte gjort någonting- för att kanske så att säga hjälpa Tove. Utan, utan man har helt enkelt hanterat kroppen- och sen förflyttat den. Och man har dessutom eh, anlagt brand eh, på något sätt- eller försökt sätta eld på kroppen för att dölja bevis. Eh, det här är ett ganska beräknande beteende- eh, där man ändå... Eh, har med, det finns med i, i bilden att det här kanske kan upptäckas och då vill man försöka dölja spåren. Jennifer har alltså erkänt att hon tagit strypgrepp på Tove men inte att hon hade uppsåt att döda henne. Matilda nekar till att det ens varit i samma rum men de har ju erkänt att de har burit kroppen till bilen och tagit den till skogen. Jennifer har också erkänt att hon har försökt elda upp den. Och för att Matilda ska kunna fällas för inblandning i Toves död måste åklagaren kunna bevisa för rätten att hon är skyldig till mord. Och den enda bevisning som placerar henne just i badrummet under tiden som Tove dör, det är ju som vi var inne på, Jennifers version. Sen finns det annan bevisning som åklagaren menar visar att hon var vaken när hon menar att hon sov. Till exempel att hennes hälsoapp på mobilen registrerar steg när hon säger att hon sov. Och när det kommer till dödsorsaken, alltså kvävning, så är det här en del som troligen kommer bli avgörande för vad utfallet kommer bli i Jennifers fall som ju erkänt strypgreppet. Men hennes advokat, Clea Sangborn, menar att det finns en alternativ dödsorsak. Det finns fynd i rättsläkarens obduktionsprotokoll som talar för kvävning genom att man då har inhalerat, inandats, kräks, mag. Alltså det som finns i magsäcken till lungorna. Och det dör man av som kvävning, så som man gör när man drunknar. Eh, och det här fynden, eh, det, det är det som vi påstår här, alltså att det finns den dödsorsaken också. Clea Sangborn kommer alltså här med en alternativ dödsorsak som hon menar inte går att utesluta utifrån rättsläkarens preliminära obduktionsrapport. Mm, Clea Sangborn menar alltså att Jennifer inte kan ha strypt Tove till döds om hon tagit ett lätt tag om hennes hals i tio sekunder. Advokaten menar att Toves fall när hon slagit i marken med bakhuvudet kan ha gett henne en hjärnskakning och att det kombinerat med alkohol kan ha fått henne att kräkas och kvävas av det här. Där är mitt påstående då att målsägaren har kräkts till följd av skadorna i bakhuvudet. Och den här alternativa förklaringen ställdes såklart mot rättsläkaren när hon förhördes under sista rättegångsdagen. Känslan var att det här förhöret skulle bli avgörande om advokaten Clea Sangvold skulle lyckas så tvivel hos rätten. Men rättsläkaren var väldigt tydlig under sitt förhör med att hon har kunnat utesluta andra dödsorsaker än strypning. I slutet av rättegången yrkar åklagaren Adam Rullman på att både Jennifer och Matilda ska dömas för mord och grovt gravfridsbrott. Han vill att Jennifer döms till livstidsfängelse och vill se 18 år till livstidsfängelse för Matilda. Och det här var ju väldigt laddat såklart. Jennifer tittade på åklagaren fokuserat när han sa vilka straff han ville se. Matilda däremot, hon reagerade starkt på det här. Hon grät mycket och länge och hennes advokat tycker att hon ska frikännas för mord och menade att hon skulle släppas ur häktet i väntan på dom. Men så blev det inte. Hela den här processen har såklart varit extremt tuff för Toves anhöriga som har suttit med där under alla rättegångsdagar. Och det här försökte deras målsägande beträde Uno Karlsson sätta ord på under sin slutplädering. För familjen pågår den en ständig kamp mot sorgen. Den kampen tar inte slut. Och att Jennifer och Matilda varit ledsna under rättegången, ja det tänker han så här om. De var ledsna vid rättegången här. De grät dagen Men min uppfattning är att de var inte ledsna för det som har hänt över De var inte ledsna för att de ångrade någonting. Inte ett spår av tillstymelse till ursäkt till familjen. De var ledsna för att de själva sitter taskigt till. Domen kommer onsdag den 19 april. Förhörsledarna Lennart Ingvarsson och Gunilla Karlsson har följt rättegången på plats. Jennifer och Matilla, som de träffat många gånger i förhörsrum har de nu sett ge sina versioner i rätten. Jag har ju hållit tusentals förhör i min karriär. Men det här har ju varit, det har varit något speciellt med de här förhören. Jag sa vid något tillfälle att så här mycket tyst som jag har suttit i de här förhören har jag aldrig suttit i en utredning tidigare. Tystnaden. Och den eh, har nog varit ganska viktig att vänta in svar helt enkelt. Och det har vi väntat många gånger. Ja, Nej, det är väl något som slår mig kanske. Tystnaden. Vi har ju pratat mycket om uppmärksamheten som det här fallet har fått. Och det har ju såklart påverkat alla inblandade. Även förhörsledarna Gunilla Karlsson och Lennart Ingvarsson. Nej, det är ju tre helt vanliga Kej skulle jag vilja säga. Och, eh, alltså Vi har ju levt i den här utredningen dygnet runt nu i fem månader. Och, eh, och meningslösheten i det hela. Det, det, vi kan inte göra organilla och har pratat mycket om det. Liksom man kan inte ta till sig varför detta har hänt. Det finns ingen, det finns ingen anledning överhuvudtaget att detta skulle hända. Så känner jag. Och Gunilla Karlsson håller med om att det som har hänt- känns meningslöst och sorgligt. Det har påverkat mer än, eh, än jag egentligen förväntade mig- att det skulle göra. Eh, det Lennart sa om att det tycks och känns så meningslöst- det som har hänt- eh, det fanns liksom ingen anledning till att det som hände skulle behöva hända. Och det, det är tungt på något sätt för oss som har lyssnat på det, tycker jag. Och det har påverkat mig på ett sätt som jag faktiskt inte förväntade mig själv att det skulle göra. Du har lyssnat på Petri Krim om tove och förhörsledarna som fick de misstänkt att prata. Producent idag var Victor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist. Och tipsa oss gärna på p eller på 073 461 och där når du oss också på signal. Och så kan du ju följa oss på Instagram och skriva till oss där också. Där heter vi Petri Krimpodden.